20. fejezet Beállunk az udvarra, és már megyek is befelé az épületbe. Hallom a mögöttem begördülő autókat. Az egyik anyósomat hozza, valószínűleg a másik pedig az anyámat. Feleségem nem sokat teketóriázott azzal, hogy sérelmeit a család elé ezek a nők nem oszthatják nekem az észt, így valószínűleg majd más módszert választanak. Tudat alatt azért szégyellem magam anyám előtt, noha még nem is állok előtte. Villám gyorsan felnyargalok a hálóba, és ledobálom magamról a ruháimat. Látom az összetúrt ágyat és a szétdobált zsebkendőket, amiket Jászmin hagyott maga után. Mikor kijövök a zuhanyalól, hallom a fölfelé áradó hangzavart. Valaki sír, valaki rámordul, valaki pedig hangosan a korámból idéz. Bedühödök a tényre, hogy palotám már olyan, mint a bolondok háza, ezért beleugrom egy pólóba, meg egy vászonnadrágba, és már rongyolok is lefelé. Tervem szerint mindenki agyát leüvöltöm majd, de mikor meglátom az engem méregető szempárokat, nagyot kell nyelnem. Hitvesem arca szinte szétmállott a sok sírástól, a nézése magasztaló. Képtelen vagyok másra gondolni, mint arra, hogy ő a feleségem, az a nő, aki a legfontosabb kéne, hogy legyen nekem. Az anyái már inkább sértő, így konokul nézek vissza, mire zavartan egyik lábáról a másikra áll. Nem mert támadni, és azt jól teszi, mert azonnal kizavarnám. Valószínűleg órák óta megy a diskurálás, mert anyám is és anyósom is gyönyörűen fel van öltözve, meg Jászmin az egyedüli, aki szét van esve. Na hát, micsoda kis családi összejövetel. Feleségemre nézek, de ő lesüti a szemét. Szívesen esne nekem minden bizonyal de nem teszi. Úgy viselkedik a két éret nő előtt, ami egyértelműen jelzi, ő aztán engedelmes feleség. Ebbe nem is tudnék belekötni. Valóban engedelmes. De ezt a húzását most erősnek vélem. Úgy hazaszaladt, mint akinek nem maradt senkije, és ezzel megalázott engem. Ezt a jelenlévők is jól tudják. – Fiam, gondolom tudod, miért jöttünk? – Nem. Miért is jöttetek? Végig mérem őket, majd Jázmin közelébe sétálok, és megállok közvetlenül előtte. A földet nézi, nem meri megemelni a fejét. Hozzá is intézem a kérdést. Miért is vannak korán reggel vendégeink, Jázmin? Felemeli a fejét és nyelegy hatalmasat. Könybe lábad a szeme. Az anyja azonnal ott terem mellettünk, de nem esik nekem. A lánya vállát ölelgeti és próbál erőt csiholni belé. A feleségem naív. Azt hiszi, minket férfiakat megérint az ilyen érzelgős hülyeség. Az anyja tapasztalt nőként valószínűleg már sejti, hogy nem várhat tőlem csodát. Miért csinálod ezt? Keserűség tör elő belőle, és ettől dermedek. Meglepődöm a kirohanásán is, és azon is, hogy végre ember viselkedik. Most már nem csak tudom, mit érez irántam, hanem látom is. Csak egy szerelmes nő lehet ilyen reményvesztett. Képtelen vagyok válaszolni neki, anyám menti a helyzetet. Belemarkol a felkaromba, úgy kezd beszélni. Jamal, friss házasok vagytok. Tiszteld az asszonyod. Tisztességes embernek neveltelek. Majdnem kitör belőlem a kacaj, mert anyám inkább Istennek nevelt, mint tisztességesnek. Próbálja a családunkat jó színben feltüntetni, de én nem értem, mire ez a színjáték. Ugye nem kell a házasságomat megvitatnom két nővel, aki nem a feleségem. Az anyád vagyok. Bólintok, nem támadok tovább. Anyám azon kevés emberek közé tartozik, akit nem tudnék száncádékkal bántani. Akkor hallgatlak, anyám. Szeretném tudni, mire véjem ezt a viselkedést. Ez a kislány azt mondta, te nem töltötted itthon az éjszakát, és biztos benne, hogy más asszonyjal voltál. Na és? A levegő megfagy. De csak egy pillanatra. Senki sem kérhet számon, ezzel ők is tisztában vannak. Anyám láthatóan elszégyelli magát, Jászmin pedig odébb a cigálya, szerető szülője kezét magáról. Fiam! Megdörzsölöm a szemeim, aminek két oka is van. Az egyik az, hogy rohadtámos vagyok, a másik meg a képtelen helyzet. Szeretlek, Jammát! sem hangja szinte kirángat ebből az űrzavarból. Még az anyja is döbbenten nézi őt, anyám pedig hol elmosolyodik, hol szemrehányóan néz rám. Feleségemet gyengének tartottam, de ekkor rájövök, hogy a legmegfelelőbb fegyver van a kezében. Erre a kijelentésére sosem tudnék durva éllel reagálni. Talán mindenki arra vár, hogy hasonlót mondjak, és látványosan kibéküljünk, de én nem teszem meg. Ő egészíti ki a vallomását. Éppen ezért nem tűrök meg más nőt a házasságunkban. Mindkét idős nő fölényesen néz rám, mintha az egész muszlim női társadalom harcot intézne a férfiak ellen. Még így is kevesek. Nem képesek kioltani belőlem azt a méteit, ami felemészti a tisztesség összes apró csíráját bennem. Magamhoz vonom őt, úgy felelek. Pedig megfogsz. Anyám megadóan lesüti a szemét, már jól tudja, hogy a fia nem tréfál. Anyósom úgy kémlel, mintha vadidegen lennék, a gyönyörű nőben pedig mellettem egy világ törik össze. Mindenbe beleegyezett a házasságunk előtt, és most már tudom az okát is. Biztosra vette, hogy belebolondulok, és eszembe sem jut majd más nő. Anyám a mélyén jól tudta, a fia bizony nem ilyen. Elindulok vissza a hálóba, hallom, ahogy anyám kiabál felém. – Jamal, gyere vissza! – Követelem! A lépcsőről visszafordulok, olyan szemeket mereztek, amitől hip-hop kezdenek röpködni. Én meg azt követelem, hogy mindenki menjen vissza a saját házába. A feleségemtől pedig azt követelem, hogy villám gyorsan jöjjön utánam. Beszélnem kell vele. Szinte be sem fejezem a mondandómat, Jázmin már meg is indul. Anyja döbbenten veszi ezt tudomásul. Lánya immár a legidálisabb feleség, akit férfi csak kívánhat magának. Nem bírom ki a hálóig. A lépcső tetején Jázmin utolér, én pedig szembefordulok vele. A két idősebb nő távozik. Hallom anyósom jajgatását. Hallgatlak. Én hallgatlak téged, Jammá. Mi van? Azonnal szorosan odalépek hozzá, ő pedig szintén lép felé egyet. Az engedelmes feleség eltűnik, helyébe itt maradt nekem egy szerelmes, féltékeny nő, aki mindenre képes. Mit akarsz hallani? Nővel voltál? Erre már válaszoltam. Igen. Felbicenti a fejét, mint egy harcra kész muzulmán. Majd nyel egyet, úgy kérdez megint. A magyarral? Majdnem odavetem, hogy van neve is, de ennyire nem alázom meg a feleségem. Addig jó, míg úgy gondolja, ez csak egy légy ott volt. Legalább ő higgye azt, ha már bennem kezd az egész összekuszálódni. Miért gondolod, hogy vele? Azért, mert egyetlen muszlim nő sem fogadna be az ágyába, csakis egy tisztességtelen lotyó képes erre. Különös, de nem neheztelek rá a megjegyzéséért. egyetértek vele. Valahogy fel sem fogom, hogy ebben az esetben a lotyó és csilla egy és ugyanaz. Kiterítem a lapjaimat. Ez a bizonyos magyar még egy napig itt lesz. És én látogatni fogom őt. Akkor is, ha te ellenzed. Úgyhogy hidd el, jobb, ha nem pocsékolod az energiád. Ettől te még a feleségem maradsz. Ha azonban továbbra is ilyen kifogásolhatóan viselkedsz, beszélni fogok az apáddal. És ha én azt mondom, hogy el akarok válni, ha továbbra is kapcsolatban maradsz ezzel a nővel? Először arra gondolok, csak blöfföl, de azután felismerem a komolyságot a hangjában. Hazánban is elválhatnak a párok, és ez nem is olyan bonyolult dolog. A civilizált keresztény népek hónapokig, sőt évekig pereskednek a vagyonon meg a gyerekek felügyeleti jogán. Nálunk sokkal egyszerűbb a dolog. Az anyagiak elég egyértelműek, hiszen én fizettem hozamányt neki, amit csak is az övé. Ha gyerekünk is lenne, akkor az nyilván hozzám kerülne. Csak is a muszlim férfi képes erősen átadni az utódoknak az iszlám imádatát. Így még az esélye is elvész annak, hogy a volt feleség esetleg egy másik vallású férfihoz kezd kötődni, és a gyermek nem muszlimként nevelkedik. Tehát osztaszkodnunk nem kell. A válás ennek ellenére csak is akkor jöhet létre, ha a férfi beleegyezik. Mindkét fél kérheti a különválást. Ha a férfi kéri, a feleség beleegyezése nem szükséges. Ha a nő kéri, akkor rá kell bólintania a férjnek is. Na igen, ez meglehetősen a mi malmunkra hajtja a vizet. Ne légy gyerekes! Magam sem tudom miért, de gyengéddé válik a hangom. Nem tűröm! Na és mit akarsz tenni? Elválsz tőlem, aztán pedig valaki máshoz mész hozzá, akinek te már a sokadik felesége leszel. Innek kell ellenél így? Már nem vagy olyan értékes, Jászmin. Mélyen a szívébe mártom a tört. De ez az igazság. A szüzessége volt a legnagyobb berénye. Persze gyönyörű nő, de senki nem veszel egy nőt első feleségnek, ha már nem szűz. Bár nem szorulna újabb férire. Kemény anyagi biztonságot toltam alá, és azt is biztosra veheti, hogy az esetleges vállás után havi apanást biztosítanék a számára. Mi, arab férfiak elég erősen felelősséget vállalunk a ránk bízott nőkért, és ettől a felelősségtől sokszor még egy vállás során sem szabadulunk meg. Nem azért, mert nincs rá lehetőségünk, hanem azért, mert mi így érezzük jónak. Én is biztos vagyok benne, hogy Jázmin sorsa, jó léte örökre érdekelni fog. Mindaddig, míg valaki le nem veszi ezt a terhet rólam. Az pedig csak egy újabb férj teheti meg. Pár pillanat erejéig csak hallgat, majd újra támadásba lendül. Kezd felizgatni a viselkedése, mert szemtelenül nekem szorítja a melkasát. Pedig ez lesz, Jamal. Válni akarok. Vagy segítesz ebben, vagy keresek más segítséget. Ő is ismeri a vállás szabályait. Nekem ki kell jelentenem tanúk jelenlétében a vállási szándékomat. Ezt nem elég egyszer megtennem. Háromszor kell, havi eltérésekkel. A nőnek menstruálnia kell az alkalmak között. Ez is biztosíték rá, hogy nem hagy magára a férfi egy állapotos nőt. És fontos szabály az is, hogy ebben a három hónapban nem lehet a nőhöz érni. A szex szigorúan tilos. Én meg most úgy állok a helyzethez, hogy a legszívesebben hasra vágnám őt. Sosem fogom megtenni. Kajánul elmosolyodom, hát ha veszi a lapot. De nem ez történik. Akkor mástól kérek segítséget. Senki sem fog neked segíteni. De fog. A hangsúlytól és a dacolástól elvesztem a fejem. Neki szorítom a falnak, mire ő ököllel beleüt a melkasomba. Jászmén, fogd vissza magad. Utállak, gyűlöllek. Te vagy a legundorítóbb férfi, akit valaha is ismertem. Szeretlek, de te megalázol. Nem akarom, hogy hozzám éri. Pedig hozzát fogok, most keményen megdolgozlak. A kezét lendíti, karmolni akarja az arcom. Odébb lököm őt, és döbbentem figyelem minden mozdulatát. Ennyire oda van értem. Higgadj már le a picsába! Megfoglak mérgezni. A lábam szinte belesüljed a márványba, a vágyam semmi véfoszlik, a testemet pedig kihúzom. Ő is kiegyenesedik, és harcos szemekkel néz. Tudom, hogy nem viccel. Amit most mutatott, abból sejtem, hogy bármire képes. Kénytelen vagyok más módszert választani, mint az uralkodást. Lassan közelítek hozzá. Nem reagál. Mikor odaérek elé, az ölemhez veti magát. Szorosan átölel és zokogni kezd. Szorítására a levegő is kifelé préselődik belőlem. Ne harakudj, Jamal, annyira szeretlek. Nem felelek, de a kezem ösztönösen ráfonódik. Aztán valami olyasmit mond, amitől még az állam is leesik. Ígérd meg, hogy az egyetlen maradok neked, ígérd meg, hogy csak is egy kicsit szórakozol, hogy nem szeretsz senki mást, és én lehetek a te egyetlen asszonyod. Az ég szerelmére tudom, tudom, hogy beleegyeztem, de nem bírnám elviselni. A szemei megint megtelnek könnyel. Úgy néz rám, mint a legártalmatlanabb lény a világon. Simogatom az arcát, és szívesen megpuszilnám, de az előbbi kirohanás a falat Elhatározom, hogy megemlítem az apjának a viselkedését. Lefejtem a kezét, és elindulok a hálóba, ő pedig szorosan követ. Mikor megy haza? Behúnyom a szemem, mert minden szavának éle van. Csillára gondol, a hangjában minden benne van, még az elfogadás is. Addig, amíg itt van az én hazámban, vele lehetek. Ezzel az egy kérdéssel feleségem mindenbe beleegyezik. És furcsa, de ez fáj. Tizenegy körül kezdek az indulással foglalkozni, de Emir kiabálását hallom lentről. Lefelé indulok a lépcsőn, ő pedig már jön fölfelé. Ibrahim mellette van, de ő csak hang nélkül oson. Mindketten Tobéban vannak, én meg Farmerben. Nézésükre majdnem elszégyellem magam. – Te hová mész? – Dolgom van. – jössz velünk a mecsetbe! Nagyot sóhajtok, mert most Emir beletrafál. Péntek van. Nálunk muszlimoknál ez a szent nap. A munka hét szombattól csütörtökig tart. A péntek déli ima kötelező, amit nem oldunk meg az otthonunkban. Erre az imára mindig mecsetbe megyünk. Az iszlám világ semmit sem bíza véletlenre. Ha meccsedbe mecsedbe akarsz menni, akkor biztos találsz a közelben egyet. Az én palotám mellett is van egy, ami megkönnyíti ezt a kötelezettséget. Most Ja, akkor öltözz át. Ki vagy te, az apám? Emir elröhögi magát, majd végigmér. Nem, de ő is jön. Ezt, ha nem mondja, akkor is tudom. Ott lesz ő is, az öcsém, a bátyám, a féltestvéreim és az unokatestvéreim is. A péntek déli ima mindig összecsődíti a család férfi tagjait. Ez soha nem okoz gondot, csak most, mert éppen csillához készülök. Még a szememet is szorosan behunyom, mert ha eszembe jut a szex, akkor kezdhetem a tisztálkodást előről. Jól van, átöltözöm. Visszarongyolok és belebújok az egyik tobémba, majd indulok is lefelé. Mire leérek, a két férfi már az ajtóban áll. Emír indul, de Ibrahim mellém lép. Ha visszajöttünk, megvizsgállak. Eltelt egy hónap? Igen el? Egyből Magyarország jut eszembe, és a hotelszobám. Úgy érzem, életem legmeghatározóbb napjai voltak. Noha pár nappal ezelőtt még rendes baklövésnek véltem odautazásomat. Emír előttünk oldalog, nyugalommal veszem tudomásul, hogy nem hoz elő semmilyen kínos témát. Tisztának kell maradnunk az ima végéig, az agyunk legmélyének is. Apám és testvéreim már a mecset bejáratánál vannak, éppen csak megöleljük egymást, de nem beszélünk. Apám tekintetén semmi sem látszik, de talán csak azért, mert jó muszlim. Most kerüli az apai szigort. Kibújunk a papucsból, és egészen előre sétálunk. A királyi családtagjai előkelő helyet foglalhatnak el a mecsetben. A helyemen szorosan hunyom be a szemem, és Allahot keresem. Ráhangolódom az iszlámra, keresem a lelki békét. Nehéz, mert az agyamat nem tudom megerőszakolni, de harcolok magamért. Azt már sejtem, hogy ez az imám nem sokat fog érni. Fizikálisan tiszta vagyok, de lélekben? Megkezdődik az ima. Csukott szemmel felemelem a két kezemet a fülem mellé, tenyérrel előre. Allahot dicsőítem. Aztán összefonom melkasom előtt a két karom, miközben imádkozom. Majd újra fölemelem a kezemet, aztán megtámaszkodom a térdemen, és mélyen hajolok meg. Így is imád mondok, majd újra felállok, és kezeim melintek. Letérdelek, két tenyeremmel megtámaszkodom, a homlokom a földhöz érintem. Imád mondok, fölemelem magam, majd visszaborulok. A könyököm nem érhet semmihez, csak a tenyerem van a földön. A lábfejem félig támaszkodik a földön, nem lehet ráülni a talpakra, és nem nézhetnek a talpak az ég felé sem. A talpak piszkosak a muszlimok világában. pedig piszkos dolgot nem mutathatunk Allahnak. Ez annyira erősen jelen van az életünkben, hogy amikor szőnyegen ülve társalkodunk, akkor is ügyelünk rá, hogy a másik felé nem mutassuk a talpunkat. Az a tiszteletlenség jele. Erre jó ellenszer a törökülés. Kétszer ismétlen meg a mozzanatot, majd fölállok. Újra kereszbe fonom a melkasom előtt a karjaimat. Kezdődik minden előről. Háromszor csinálom végig ezt a folyamatot, amit a földön fejezek be úgy, hogy a vállam fölött először jobbra nézek, majd balra. Az ima végeztével hazaindulunk, de ahogy elhagyjuk a mecset területét, rögtön rájövök, apám nem fog tágítani. Mellettem sétál és erőteljesen gondolkodik. Emirre nézek, aki szintén gonterhes tekintettel mered rám. A palota bejáratánál apámhoz fordulok. Bejöttök? Igen, fiam, nekünk beszélnünk kell. A többieket meg hagyd, hadd egyenek kedvükre. Bólintok, és már megyek is előre. A legtöbbször apám palotájába megyünk a péntek déli ima után, de most így alakult. A könyvtárik sétálok, a családom nagyobb része az étkezde felé veszi az irányt. Az asztal már valószínűleg roskatozik az étel alatt. Apám feltűnően nyugodt. Elhelyezkedik a fotelban, és úgy méregeti a helyiséget, mintha nem látta volna már ezerszer. Pedig látta. A könyvek imádatát tőle örököltem. Kiskorunktól olvastak nekünk föl a korámból. Aztán, ahogy mi is tudtunk olvasni, ez nekünk is a napi elfoglaltságok közé került. Ahogy cseperedtem, úgy adta sorba apám a kezembe a könyveket. A világháborúk őt mindig érdekelték, ezért úgy gondolta, velem sem lesz ez másként. Sosem ellenkeztem, ezért bőszen olvastam történelmi jellegű könyveket. Nagyjából, mikor Hitlerhez értem, akkor kezdett érdekelni a dolog. Egy láthatatlan a nyugati világgal. Minek az álszentség? Azok a bizonyos civilizált országok talán védelmükbe vették a zsidóságot. Még a háború után is országok zárkóztak el a segítségnyújtástól. Vissza az ős hazába, és ezt sem könnyítették meg. Az arab és zsidó ellentétet mélyítették. Igenis van közös vonal egy arab állam elzárkózása és a nyugat békítő reakciója között. Az egyik egyenes, a másik álszent. Bár én nem mondhatom családomról, hogy elvakult vagy fanatikus, de azért csak van bennünk egy belénk nevelt ellenszemv. Ülj lefiam, komoly dologról akarok veled beszélni. Azt teszem, amire kér. Már rég fordult velem elő ilyesmi, de most összeszorul a torkom az utasítástól. Apám mindig ilyen, most azonban súlya van a hangjának. Leülök vele szemben, és várom az zuhanyt. Anyám mindent elmesélt neki töviről hegyire, ebben biztos vagyok. Anyát hozzám fordult segítségért. Elvigyorodom, de nem szándékosan. Szigorú tekintet a válasz, aminek hatására moderálom magam. Régen éreztem már magam ennyire gyereknek. Folytatja. Én nem értelek téged, fiam. Mi ez az egész? Nem tudsz csak egy kicsit diszkrétebb lenni? Lemeredek a szőnyegre, mert minden szavában ott az igazság. Miért vagyok ekkora barom? Meg kellett volna dugnom csillát, aztán még éjszaka hazajönni. Ehelyett meg azt ígértem neki, hogy még délelőtt visszamegyek. Még őt is átverem. Szerelmes vagy. Ekkor először nem háborodok fel a feltételezésen. Bár még senki nem ragasztotta rám a szerelmes jelzőt, de eddig nevetséges is lett volna. Most azonban leginkább már attól rettegek, hogy apám mindenkinél jobban ismer, és ő látja az igazságot. Nem tudom. Mélyen a szemébe nézek. Nőkről szoktunk olykor beszélni, de nők iránti érzelmekről soha. Tudom, ő egykor szerelmes volt anyámba, és azt is tudom, hogy tiszteli őt. Reméltem, hogy én is ilyen viszonyba kerülök majd Jászminnal, erre meg egy európai nő jár állandóan az agyamban. Megigazítja magát a fotelben, látszik, nem erre a válaszra számított. Én sem erre számítottam magamtól. Az vagy, fiam, és ez nagy baj. Mit tennél meg azért a nőért? Bármit. Azonnal rávágom a választ, apám erre kihúzza magát ültében, majd ugyanazt kérdezi. És mit tennél meg az asszonyodért? Sok mindent. De nem bármit, igaz? Körülbelül az összeolnás szélén vagyok. Apám olyan, mint a lelki ismeretem. Kíméletlenül rávilágít az igazságra. Nézd, Jamán, min a feleséged. Én a vállás ötletét nem támogatom. Azt én sem. Nem csalódtam a feleségemben. Biztos közölte az egész családjával, hogy el fog válni, ha így folytatom. Velem azonban már másképp viselkedett. Beleegyezett mindenbe. Legalábbis úgy értelmeztem. Jól emlékszem a pillantására, a hanglejtésére, és az egyértelműen a megadást jelentette. Talán le kéne ezért néznem a feleségemet, de én becsülöm őt azért, amiért ezt teszi. Akkor mi a terved? Nincs tervem. Csilla holnap hazautazik. Jászmin hajlandó szemet hújni a kicsapongásom fölött. Itt most nem ez a lényeg, fiam. Ha szerelmes vagy, akkor másról kell döntened. Kérdőn nézek apámra, ő pedig egyre mélyebbre lök a gödörben. Vagy esetleg holnap engeded, hogy hazamenjen az a nő? Nem fogod engedni. Itt akarod majd tartani. Erre pedig szabályok vannak. Átszalad az agyamon pár dolog, Amik eddig egyáltalán nem foglalkoztattak. Csillát tényleg fájdalmas lenne hazaengednem, De ezen még nem is agyaltam. Az, hogy bármikor az enyém legyen, Csak egy úton járható, Ha feleségül veszem. És tekintettel arra, hogy nem muszlim, Itt már jön is a következő akadály. Bár elvehetném őt úgy is, hogy megtartja a keresztény hitét, de a gyereknevelés így komoly akadályokat gördítene útunkba. Mindig arra kell törekedni, hogy a gyermek a lehető legtöbbet kapjon az iszlám imádatából. pedig egy nem muszlim feleséggel ez igencsak nehézkes volna. Az már csak mellékes, hogy Csilla a második feleség címét kapná meg, és valószínűleg ő ezt nem díjazná. Jázminról már nem is beszélve. Nem muszlim. Töri meg a csendet, mint egy kimondva gondolataimat. Tudom. Rendben. Utasítsd, hogy térjen át a mi hitünkre, aztán vidd normális keretek közé ezt az egészet. Föláll, mintha megtalálta volna a megoldást. Számtalan variáció létezik, de nem tudom, mire is gondol pontosan. Nyilván a házasság számít nálunk a legtisztább kapcsolatnak, de akár lehetne csak az ágyasom is. Vagy esetleg igénybe vehetném azt a bizonyos időleges házasságot? Nem. A sosem vehetem igénybe. Én hithű muzulmán vagyok. sunnita vagyok, nem pedig síta. Végül mégis odajukadok ki, valószínűleg apám a lehető legtörvényesebb dologra gondol, egy második feleségre. Az nem fog menni, sosem jönne hozzám. Ezt hadd döntse el ő, fiam. Apám nem ért semmit, leragadta múltban. Talán az ő szemében minden ilyen egyszerű, de az is igaz, hogy a saját félelmeimmel sem tudok szembenézni. A mi hazánkban szaudi nő nem nagyon mehet feleségül más nemzetiségűhöz, de mi, saudi férfiak, elvehetünk külföldi nőt, sőt, nem muszlim nőket is. Ha csúján akarnám mondani, akkor úgy fejezném ki, hogy a nőinket nem adjuk, de a másét elvesszük, ha kedvünkre való. Valószínűleg sosem tudnék csillára úgy nézni, mint egy tisztességes nőre. Nem tartom ribancnak, de a neveltetésem ellen képtelen vagyok harcolni, és azt is tudom, hogy semmi sem változik, csak ideig óráig. Jázmin lehetne a jövőm, de ennek felismerése nagyon sötétbe borítja az egyébként napos riadot.